Бог Има един, който се проявява като любов, като мъдрост и като истина. Има един. И цялата жива природа говори за този единния, великия. Наричат го Бог, Господ, Отец. Той изпълва всичко. Изпълва цялото битие, всички светове, всички слънчеви системи и все пак остава непроявен. И в цялата вечност той не може напълно да се прояви. В нея няма всички форми, чрез които той би могъл напълно да се прояви. Сам по себе си абсолютният, непостижимият е без форма. Той е нищо, но това нищо съдържа всичко в себе си. Ограничава се без да се ограничи, смалява се без да се смали. Създава, но никога не се изтощава. Проявява се във всичко, но сам Той не е в проявеното. Крепи всичко и отвътре и отвън, но сам Той не взима участие в нищо. Оподобяваме го на светлина, на разум, логос. Но сам по себе си той не е ни светлина, ни разум. Светлина, разум – това са негови прояви. Бог не присъства по един материален начин в света. И наистина, когато един художник нарисува една картина, той в картината ли е? когато един въятел извае една статуя, той в статуята ли е? Ала когато великият непознат ни се изявява, той ни се изявява като светлина без сенки, като живот без прекъсване, като любов без промени, като знание без погрешки, като свобода без ограничения. И когато казваме, че Бог е любов, ние подразбираме едно изявление на Бога. Затова, където е любовта, където е доброто, което е нейн плод, там Бог се проявява. Говорим ли за Бога като любов, ние подразбираме онова същество, от което проистича всичкият живот във Вселената и което свързва всички живи души в едно тяло, без то да се измени. Има само едно същество в света, абсолютно добро, в пълния смисъл на думата. Това е Бог. Той всякога е благ. В това състояние на благост, у Бога няма абсолютно никакво желание да стори най-малкото зло, комуто и да е. И покрай най-малката мушица да мине в кавички Господ, той ще й се усмихне и ще даде всички условия за живот и развитие. Бог никого не съди, той никого не възпира, никого не ограничава. Красивото у Бога е това, че той помни само доброто, което сме направили. Зло той не помни. Бог оставя всички същества абсолютно свободни. Той никога до сега не е казал на никое същество във Вселената, колкото и малко да е то. Направи това или служи ми. Той му показва пътя, но го оставя свободно само да направи своя избор, да извърши онова, което то счита за добро. И наистина, какво се ползва Бог, ако го почитаме, ако му служим? Той ползва ли се от това? Знание можем ли да му дадем? Не. Той всичко знае. Сила можем ли да му дадем? Не, Той е най-силният. Всичко може да премине, всичко може да се разклати, но Той никога не се разколебава. Единственото нещо, с което ние привличаме Бога, Той е нашата немощ, нашата нищета. Когато Той ни гледа тъй дребни, тъй страдащи и невежи, у Него във величието Му се заражда едно желание да спусне ръката си и да ни каже «Нагоре сега!» Стремежът на Бога е да ни освободи, да ни очисти, да просвети умовете ни, да облагороди сърцата ни, да внесе в душите ни онази светлина, чрез която да познаем, че Той е любов. В Божието сърце има нещо велико. Той е, който въздига цели народи, както и отделни индивиди. Всички блага се дължат на Него. И знание, и мъдрост, и истина, и свобода. Всички велики хора Той ги е въздигнал. И те представят един подтик на Божия дух. Бог е, който иска чрез тях да внесе любовта, мъдростта и истината в света. А в Божията любов, мъдрост и истина се заключава целокупният живот през цялата вечност, както и благото на всички души. Щом любовта, мъдростта и истината се проявят, Божият дух присъства между хората и тогава животът се проявява в своята реална същина. Човек трябва да знае, че има само един Бог и една любов, една мъдрост и едно знание, една истина и една свобода, една правда и една абсолютна мярка, една добродетел и един извор на блага за всички. Вън от тия единици мерки няма друго мерило за великата реалност, а реално е само това, което принадлежи на единия живия Бог. Мнозина обаче питат, Съществува ли Бог и ако съществува, къде е Той? Цялата Вселена представя градът Божий, дето Бог обитава. Неговото съзнание, неговият ум е тъй велик, че обхваща и най-малките същества и урежда живота им. Всички ангели, всички велики същества, които са живели милиони години преди нас на Земята, знаят Що е Бог, Те се стават със свещен трепет пред това велико същество, от чието сърце изтича любовта, която повдига и крепи целия космос. И ако ги попитате къде е и що е Бог, те ще ви отговорят на ваш език. Няма същество, което да е по-близо до вас от Бога. Няма същество, което да има по-буден ум, по-отзивчиво сърце и по-мощна воля, за която няма нищо невъзможно. Няма същество по-благородно, по-светло, по-чисто, по-мъдро, по-силно, по-могъщо от Бога. На е Той. И на небето, във всичките слънца, и на земята, зад всичко, и зад въздуха, и зад водата, и зад камъните и зад растенията и зад животните и зад човеците няма нищо на света зад което да не е Бог Всичко, което е в нас и вън от нас всичко, което ни заобикаля представлява фон зад който се крие Бог като велик художник Той е дълбоко скрит защото иска да ни остави свободни и понеже Бог е тъй дълбоко скрит, затова хората постоянно го търсят отвън и искат повъншен път да се доберат до Него, да докажат съществуването Му. Бог обаче не е същина, която може да се доказва. Да искаме да доказваме съществуването на Бога, значи всъщност да твърдим, че няма Бог. Всяко доказателство за съществуването на Бога е един механичен процес. Искали човек доказателства за съществуването на Бога, той е прекъснал в съзнанието си своята връзка с него. Възстановили се тази връзка, животът започва непрекъснато да тече от Бога към човека и от човека към Бога. В ума, сърцето и волята на човека има тогава един непрестанен прилив от божественото съзнание. И тогава представат всички уния празни и нелепи въпроси има ли Бог, няма ли Бог, обича ли ни Бог или ни е забравил. Защото любовта към Бога, от която проистича живата връзка между Него и човека, е мистичен, вътрешен опит, който се проявява в най-различни форми и степени. Магичната сила на този опит се крие в оня момент, когато човек отправи ума си, сърцето си, душата си и духа си към това вечно начало, без никакво колебание, без никакво съмнение. Дойде ли до този момент, човек всичко може да постигне. Само тогава той може да разбере смисъла на живота, защото само Бог може да му разкрие този смисъл. И тогава човек ще разбере, че той се е родил, за да люби Бога и да запечата живота си с тази любов, а не да бъде слуга на човешки разбирания. А това му нашепва и неговата душа, защото, не забравяйте това, възлюбленият на човешката душа, това е само Бог. Ето защо аз наричам човек само оня, който е възлюбил Бога. Моментът, в който той се е самоопределил и е възлюбил Бога, го определя като човек. Такъв човек привлича вниманието на всички добри и разумни хора и те казват «Днес стана нещо божествено». Да възлюби човек Бога, това е най-славният момент в неговия живот. Това значи да цъфне и да разнасе надалеч своето благоухание. Това значи да блика постоянно като извор, който знае да дава. При това състояние всички разумни желания на човека са постижими. Само тогава човек става истински свободен. Той има унази свобода, която истината носи. А под истина ние подразбираме унази връзка, която Бог е създал между себе си и нас. Вън от това няма никаква свобода. Съвременните хора, които са изгубили връзката си с Бога, си въобразяват, че могат да вършат каквото искат. Те дори си мислят, че имат право да критикуват и Бога. И справо би могло да се каже, че няма друго същество, което да е понесло по-големи порогания от Бога. Но той, казано на човешки език, дори и веждите си не е навъсил, той гледа тихо и спокойно в сиянието на неизменната си благост. Само който живее в този съществен, неизменен свят, дето Бог живее, само който служи на Бога и разбира Неговите повеления и закони, само Той е свободен и само Той има свободна воля. Едно помнете – Единственото същество, което ни люби, е Бог. И когато страдаме, и когато се радваме, Той е същият. И в страданията, и в радостите, Бог е, който ни говори. Друго не забравяйте. За да може да попитате, що е Бог, вие трябва да сте учили не една, а много вечности. И след като сте свършили всичките си науки на небето и на земята, само тогава ще имате право да зададете този въпрос. И знаете ли какво ще ви отговорят? Ясно и просто. Бог е любов, която трябва да опитате вътре в себе си. Ала преди това, докато се лутате за доказателства на великата реалност, Помнете тия прости истини. Попиташ ли се да е Бог? Знай, дето има живот, дето има мисъл, дето има чувство, там е Бог. Осъмниш ли се в Бога? Знай, че в себе си си се усъмнил. Защото в Бога промени и измени няма, обратни процеси не съществуват. В любовта на Бога не съществуват абсолютно никакви изключения. Ето защо, дето и да отидеш, във всичко можеш да се усъмниш, но в Бога никога. Знай, че Той е навсякъде и призовеш ли го, ще ти помогне. Чуеш ли хората да казват, че не вярват в Бога, взри се и ще видиш. Те сами себе си смятат за божества. Не служи на такива божества. И друго помни, дето има смисъл там е Бог. Дето няма смисъл, там Бог отсъства. А дето Бог отсъства, там е адът. Питаш кога човек е добър. В момента, в който Бог се проявява у него, човек е добър. В моментите, в които Бог не се проявява, човек е лош. Дойде ли Бога в човека, той става радостен и весел, готов за всяко служение. Откаже ли се да служи на Бога, Бог го напуща. Питайте се не дали Бог ви люби. Той от първия до последния ден не е престанал да ви люби. Питайте се, вие любите ли Бога? И опитвайте любовта си с едничката сигурна мярка. Що е по-силно у вас, вашите желания ли или любовта ви към Бога? Ако любовта ви към Бога е по-силна, направ път сте. Ако обаче любовта ви към Бога е по-слаба, отколкото желанията ви, тогава страданията и противоречията няма да престанат. Ако човек има Божията любов в себе си, каквото и да му се случи, всичко ще се превърне в добро. Няма ли тази любов, тогава пътят му е дълъг, труден, труден и желанията непостижими. Пътят към Бога се намира в съвършенството. Съвършеният човек има една идея към Бога. Без съвършенство Бог остава непонятен за нас. Щом човек се стреми към съвършенство, той ще познае Бога като любов. И тогава той ще почувства пулса на всички живи същества в света, а няма по-голямо блаженство от това да чувства човек този пулс. Тогава човек ще разбере великия смисъл на уния върховни думи, които Христос е изрекал. Аз живея в Бога и Бог живее в мене. Аз живея в Бога, това подразбира, че Бог е отвън. Бог живее в мене, това подразбира, че Бог е вътре, а аз, човекът, съм отвън. Ето защо, когато Бог е вътре в тебе, не го ограничавай, дай му абсолютна свобода вътре в тебе, заради да даде и той абсолютна свобода у себе си. Дяволът, това е същество, което е ограничило Бога в себе си, и затова Бог го е ограничил отвън. Дай абсолютна свобода на Бога в себе си и тогава пред теб ще се разкрие един необятен свят.